«Та я ж не просто так, я по-людськи, не з порожніми руками». Він витяг з запазухи пляшку, а з кишені банку консервів. «Може, посидимо, поговоримо?» Ці слова не було кому слухати, бо вони лунали вже до зачинених дверей. Софія так ними грюкнула і так люто двічі повернула ключ, що фізкультурник зрозумів, що стукати марно. І він плюнув і процідив крізь зуби. Теж мені вимахується. Та пішла ти. Іншим разом такий випадок розсмішив би, але сьогодні був не той день. У гінекології з'явилася нова санітарка. Цей сам собою не вартий уваги факт ніяк не торкався б Софії, якби не такий собі дрібнесенький відтінок. Коли старша сестра знайомила новеньку із працівниками відділення, Софія краєм вуха вловила своє ім'я. Санітарка зиркнула на неї і спитала старшу. «Це та розвідниця?» Старша заходилася вичитувати новоприбулій, але справу було зроблено. Настрій собі Софія зіпсувала надовго. Слово ж яке гидке. Що їм усім до неї? Живе собі тихо, нікого не зачіпає, чоловікам добрий день, до побачення. Так ні. Половина жінок міста украй зажурилася, аби вона їм законних і вінча них не повідбивала. Може, справді над цим подумати? Все ж не задарма вислуховувати образи. Подумати не дав череватько. Валився до хати пізнього вечора, не мов до себе додому. «У, в тебе вже зміни на краще», побачив Килим. Я домовився про телевізор, Завтра, післязавтра привезуть, скільки коштує, та які між нами рахунки? Все одно буде наш спільний. Ні, і я заплачу, а потім розберемося. Степан витягнув із шафи почату пляшку коньяку, налив собі і Софії. Ну, як на роботі? Посилають у відрядження на семінар завучів Молодець гарматний, знає службу Це ти йому подав думку А хто ж іще про тебе подобає? Куй залізо, не відходять від каси Завучку вашу вже давно пора тютю на пенсію Але ти не розумієш, Степане без Віри Васильівни училище втратить свій дух, своє обличчя. Вона не просто завуч. Плани, звіти, протоколи. Баба Віра – душа училища. Вона нам усім як мама, як вчителька перша, як... От ти її заміниш. Будеш сама душею. Хіба не зможеш? Гадаю, років через п'ять зможу, але не зараз. У мене ж і досвіду ніякого. Не комплексуй, заєць. Не хлопай ушами. Займуть місце, не виженеш. Користуйся, поки це від мене залежить. Вступиш у партію. Слухай, Степане, це справа делікатна. Ти знаєш, де я народилася? Хто мої батьки? Знаю, знаю, давно знаю, все читав. Зараз це не має такого значення, як колись, інші часи. Бою, що ні. Я не хочу, аби хтось порпався у минулому моїх тата і мами. Залиш це на мене.